На тому боці живе багато полянських родів. Знадобиться. Та й для сіверян теж. Гаразд князю. Зроблю я у Уперше Межамир назвав Києк князем. І в його словах забриніла гордість. Розумію. Перевіз потрібен, щоб вся земля полянська була під однією рукою сукупно. За це не турбуйся. Іди спокійно до своїх родочів. Та допоможи стрию припасами для походу. Якщо прийдуть древляни і сіверяни, відразу рушимо на ворога. Зроблю синуцю. Будь певен, все зроблю, аби лиш гунню погромити. Брати тепло попрощались зі стрієм і швидко почимчикували на гору. А старішина ще довго стояв біля колодязя Дивився йому слід, і на його суворому засмученому обличчі цвів ледь помітний лагідний усміх. Порятунок. Кілька гін малк біг, не зупиняючись, підстьобуваний страхом, що руси передумають і наздоженуть його. Перед очима спливали люд і мислята зі стрілами у спинах і виразами болю і смертельного жаху на обличчях. Бідні хлопці. Тепер їм нічого не треба. Один лежить, скотюбившись в висоці, на вогкому березі, а другий годує раки у Дніпрі. А міг би ж так і він? Та боги дякувати їм порятували його. І небезпека по всьому видно обійшла стороною. Важко дихаючи, він притишив біг, а згодом і зовсім перейшов на повільну ходу. Поволі думки повернули в інший бік. Що далі? Куди йти? До Чорного вепре? Спочатку він мав такий намір, а тепер засумнівався. Що йому казати? Що товаріші загинули, а цвітанка у руках Києвого брата? Ну, князеві це, мабуть, не дуже сподобається. Добре, якщо тільки поб'є. А якщо накаже повісити на гілляку, він гарячий і скоро й на розправу. Чим більше думав, тим більше брав сумнів. Врешті вирішив не показуватися чорному вепрові, а йти до бортника, діда, лисиці, пересидіти якийсь час у нього на пасіці, порадитись. На пасіку прибуло півночі. На ледь чутний шурхіт ніг із двору озвався собака. Загавкав і одразу ж упізнав свого. Заскавулів і притих. Дідова хишка тонула у непроглядній темряві ночі. Всюди і на подвір'ї, і на галявині, і в лісі панувала тиша. І Малк сміливо підійшов до дверей і загрюкав у них кулаком. «Діду!» З середини глухий голос. «Хто там?» «Це я, Малк! Відчини діду!» «Малк! Зараз!» Почулося шарудіння, грюкнув дерев'яний засов, і двері зі скрипом відчинилися. Малк ступив у ще густішу темряву, ніж на дворі. І тут його зовсім несподівано схопили за плечі чиїсь міцні руки, а над самим вухом прогул хребкий голос. «Малк! Слава Богам!» – ти повернувся. «А де ж люд і мислята? Ви привезли княгиню?» У переляканого на смерть Малка підігнулися ноги. Йому здалося, що то лісовик – Підслухав його думки і з'явився, щоб покарати за зраду чорному вепрові. «Цур тобі пек!» – прошепотів помертвілими губами хлопець. «Хто ти?» У відповідь пролунав хрипкий сміх, від якого Малка обсипало морозом. «Ха-ха-ха, та ти полохливий, мов теля, братику!» «Невже не впізнав мене?» «Ні!» Незнайомець засміявся ще дужче.